secretul triunghiului Normand de Maurice Leblanc Pista 2. și nici de acele complicații misterioase pe care le prețuiești atât de mult și care sunt atât de pasionante, domnule judecător de instrucție. Nu cunosc emoție mai mare decât să văd toate faptele cum ies din umbră, cum se grupează unele în raport cu celelalte și cum formează încet, încet adevărul probabil. Adevărul probabil repede mai mergi tinere. Asta înseamnă că ai deja o soluție a enigmei. A, nu!" reluă botrăle râzând. Numai că am impresia că sunt unele puncte, asupra cărora nu e imposibil să-ți faci o părere și altele chiar atât de precise, E suficient să tragi concluziile. E, dar asta devine foarte interesant și o să aflu și eu în sfârșit câte ceva. Căci, trebuie să-ți că nu știu nimic. Asta din cauza că n-ați avut timp să reflectați, domnule judecător de instrucție. Esențialul este să reflectezi. Foarte rar se întâmplă ca faptele să nu poată explicația în ele însele. Nu sunteți de aceeași părere? În orice caz, eu n-am constatat altceva decât ceea ce apare în procesul verbal. Minunat! Deci, ce-ai zice dacă te-aș întreba ce obiecte s-au furat din acest salon?" V-aș răspunde că le știu. Bravo, domnul știe despre asta mai multe decât însuși proprietarul. Domnul de jevră are o evidență, domnul botrâle are Lipsesc o bibliotecă și o statuie în mărime naturală pe care nimeni nu le-a remarcat niciodată. Și dacă ți-aș cere numele ucigașului?" V-aș răspunde de asemenea că îl știu." Toți și de față trăsăriră. Substitutul și ziaristul se apropiară. Domnul Gevr și cele două tinere ascultau atenți, impresionați, de siguranța calmă a lui Botrele. Ști numele ucigașului?" Da." Știi poate și unde se găsește?" Da." Domnul Filul își frecă mâinile. Ce noroc! Captura aceasta va fi încununarea carierei mele. Și poți acum să-mi dezvălui aceste lucruri uluitoare?" Da, chiar acum. Sau, dacă nu vă deranjează peste un ceas sau două, după ce voi asista până la capăt la încheta dumneavoastră. Ba nu, tinere, chiar acum." În clipa aceea, Raymond de saint care de la începutul scenii, nu slăbise din ochi pe Izidor botrele, se apropie de domnul Filăl. Domnule judecător de instrucție. Ce doriți, domnișoară?" I-a părut să ezite cu ochii țintă la bătrle, apoi se adresă domnului Filăl. V-aș ruga să-l întrebați pe domnul motivul pentru care se plimba ieri pe drumul care duce la portița parcului. A fost o lovitură de teatru. Izidor Botrâle părea uluit. Eu, domnișoară, pe mine? M-ați văzut dumneavoastră pe mine ieri? Raymond rămase pe gânduri cu ochii la bătrâle, ca și cum încerca să se convingă definitiv, apoi pronunță hotărâtă. Am întâlnit pe drumul acela, la ora 4 după amiaza, când treceam prin pădure, un tânăr de statura a domnului, îmbrăcat ca el și care purta o barbătunsă ca a lui. Și mi s-a părut că se ascundea. Și ăla era eu. Mi-ar fi imposibil să fim categoric, căci e o amintire cam ștearsă, totuși, totuși, mi se pare, doar dacă nu e o asemănare stranie. Domnul Filer rămăsese perplex, înșelat deja de unul din complici, era oare pe care de a se lăsa fraierit și de acesta așa a zis Licean? Ce ai de răspuns, domnule? Că domnișoara se înșală și că mi-este ușor să o demonstrez. Ieri, la ora aceea, eram la vâl. Va trebui să o dovedești, va trebui neapărat. În orice caz, situația s-a schimbat. Brigadier, unul din oamenii dumitale să-i țină companie domnului. Izidor Botrâle păru foarte contrariat. Va dura mult? Cât va fi nevoie ca să obținem informațiile necesare? Domnule judecător de instrucție, vă implor să le obțineți cât mai repede și mai discret cu putință. De ce? Tatăl meu este în vârstă, ține mult unul la celălalt și n-aș vrea să sufere din cauza mea. Tonul plângăreț și vocea îi displecură, domnului Filel. Miroseaua melodramă. Totuși îi promise diseară. Cel mai târziu mâine o să știu cum stau lucrurile. Se făcea târziu, judecătorul se duse iar spre ruinele clopotniței, având grijă să interzica tuturor curioșilor intrarea și, răbdător cu metodă, împărțind terenul în parcele pe care le studie succesiv, conduse el însuși investigațiile. Dar spre seară nu înaintase cu nimic și declară în fața unei armate de reporteri care invadaseră castelul. Domnilor, totul ne face să credem că rănitul e aici, la îndemâna noastră, totul în afara realității faptelor. Deci, după umila noastră părere, a scăpat și îl vom găsi afară. Totuși, din prudență, organiză cu ajutorul brigadierului supravegherea parcului și după o nouă cercetare a celor două saloane și o vizită completă în castel, după ce strânse toate informațiile necesare, se întoarse la diep însoțit de substitut. Se lăsă noaptea, budoarul trebuia să rămână închis, așa că transportarea cadavrului lui Jean Daval în altă încăpere. Îl vegheau două femei din ținut, ajutate de Suzan și Raymond. Jos, sub privirea atentă a pândarului care le avea în grijă, tânărul Isidor Botrelei moțea pe o bancă din fostul Paraclis. Afară, jandarmii, fermierul și vreo 12 țărani se postaseră printre ruine și pe subziduri. Până la ora 11 totul fu liniștit, dar la 11.10 și 10 se auzi din partea cealaltă a castelului un foc de armă. Atenție, urlă brigadierul, doi oameni se rămână aici, Fosie și Lecaniu. Ceilalți pas alergător. Toți se repeziră și ocoliră castelul prin stânga. În umbră se strecură o siluetă. Apoi, imediat, Alfoc îi a trase mai departe, aproape de marginea fermei. Și dintr-o dată, pe când tocmai ajungeau grămadă, la hățișul ce mărginea livada, îi o flacără în dreapta casei fermierului și apoi se ridicară într-o coloană groasă alte flăcări. Adea un graș plin până în pot cu paie. Tâlhari, strigă brigadierul, ei au pus focul. Haideți, copii, nu pot fi departe. Dar vântul mâna flăcările spre casă, înainte de orice trebuie alăturată primejdia. Se apucară cu toții de astea, cu atât mai alzător cu cât domnul de jevră, care alergase la locul sinistrului, îi încurajă promițându-le o recompensă. Până să localizeze incendiul, se făcuse două din noapte. Orice urmărire era zadarnică. O să vedem la lumina zilei," spuse brigadierul, au lăsat cu siguranță urme." Și nu o să mă supăr," adăugă domnul Dejevră, dacă o să aflu rostul acestui atac. Mi se pare cu totul inutil să dai foc la niște paie." Veniți cu mine, domnule conte, poate că o să vă spun rostul." Sosiră împreună la ruinele clopotniței, brigadierul strigă. Lăcaniu, caniu, fosie!" Alți jandari își căutau și ei camarazii lăsați în pază. Îi descoperiră într-un târziu lângă portiță. Erau întinși la pământ, legați fedeleși, cu căluși în gură, cu benzi petrecute peste ochi. Domnule Conte!" murmură brigadierul în timp ce cei doi erau dezlegați. Am fost păcăliți ca niște copii." Cum?" Împușcăturile, atacul, incendiul." Toate astea erau niște glume făcute să ne atragă într-acolo. O diversiune." În timpul ăsta, cei doi oameni ai noștri erau cetuiți și afacerea terminată. Ce afacere? Răpirea rănitului, ce naiba? De ce asta credeți dumneavoastră? Cum adică credeți e cu siguranță adevărul? Ideea mi-a venit acum vreo zece minute, dar sunt un imbecil că nu m-am gândit mai devreme. I-am fi înhățat pe toți. Cheviu îmi bătut din picior de furie, dar pe unde l naiba să ia? Pe unde au trecut? Pe unde l-au scos? Și el ticălosul, unde se ascundea? Am scormonit toată ziua terenul și un om nu se poate ascunde în iarbă, mai ales când e rănit. asta e vrăjitorie curată. Brigadirul Cheviu mai a avut parte și de alte motive de mirare. În zori, când intrară în paraclis, care îi servea tânărului botrăle de celulă, constatară că tânărul botrăle dispăruse. Gemuit pe un scaun, pândarul dormea. Lângă el era o cană de apă cu două pahare. Pe fundul uneia din pahare se zărea o urmă de praf alb. După analiză s-a dovedit mai întâi că Botrâle dăduse până lui narcotic, că nu putuse să fugă decât pe o fereastră situată la o înălțime de 2 metri și jumătate, și înspășit un amănunt nostim că nu putuse ajunge la fereastră decât urcându-se în spinarea pasnicului său. 2. Liceanul Izidor Botrâle Extras din Gran Jurnal Veștire nopții, răpirea doctorului de latră, o lovitură de o îndrăzneală nebunească, Chiar în clipa plecării la Tipar, primim o veste a cărei autenticitate nu îndrăznim să o garantăm, într-atât ni se pare de neverosimilă. O dăm deci cu toată rezerva. Aseară, celebrul chirurg de la tră asistea împreună cu soția și fica sa la reprezentația comediei franceze cu Ernani. La începutul actului trei, adică pe la ora zece, ușa lojei sale s-a deschis. Un domn, însoțit de alții doi, s-a plecat spre doctor și îi spuse destul de tare ca să audă și doamna de Domnule doctor, am de îndeplinit o misiune cât se poate de penibilă și v-aș fi recunoscător dacă mi-ați ușura sarcina. Cine sunteți dumneavoastră, domnule? Mă numesc Tezar, comisar de poliție și am ordin să vă duc la domnul Iudoa, la prefectură. Dar niciun cuvânt, domnule doctor, vă implor, niciun gest. La mijloc este o eroare lamentabilă și de aceea trebuie să acționăm în liniște și să nu atragem nimănui atenția. Nu mă îndoiesc că până la sfârșitul reprezentației veți fi Doctorul se ridică și îl urmă pe comisar. La sfârșitul reprezentăției nu se întorsese încă. Foarte neliniștit, doamna Dălatră s-a dus la comisariatul de poliție. Aici l-a găsit pe adevăratul domn Tezar și și-a dat seama cu groază că individul care îl luase pe soțul ei nu este decât un impostor. Primele cercetări au revelat că doctorul urcase într-un automobil și că acest automobil pornise în direcția pieței Concord. Ediția a doua ziarului nostru nostru va ține pe cititori la curent cu această incredibilă aventură. Oricât părea de incredibilă, aventura era adevărată. De altfel, desnodământul n-avea să întâzie și Grand Journal, confirmând-o în ediția de prânz, anunța în câteva cuvinte lovitura de teatru care o încheia. Sfârșitul lui poveștii și începutul supozițiilor. Azi dimineață, la ora 9, doctorul Dălatra a fost lăsat în fața porții de la numărul 78 din strada Diurei, de un automobil care imediat s-a îndepărtat în viteză. În strada Diurei, la numărul 78, nu se afla altceva decât clinica doctorului Dălatra, clinică în care el sosește în fiecare dimineață la această oră. Când am ajuns noi, doctorul, care stătea de vorbă cu șeful siguranței, ne-a primit totuși cu amabilitate. Tot ce pot să vă spun, a răspuns el, este că am fost tratat foarte prevenitor. Cei trei însoțitori ai mei sunt oamenii cei mai fermecători pe care i-am întâlnit vreodată. Două politețe deosebită, spirituali, capabili să poartă o conversație plăcută, ceea ce nu era de disprețuit, dată fiind lungimea călătoriei. Cât a durat această călătorie? Cam patru ore. Și care a fost capătul ei? Am fost dus la capătul unui bolnav, a cărui stare necesita o intervenție chirurgicală imediată. Și operația a reușit? Da, dar urmările sunt imprevizibile. Aici aș răspunde de bolnav. Acolo, în condițiile în care se găsește. Condiții proaste? Execrabile. O daie de han. Și imposibilitatea absolută, ca să zic așa, de a primi îngrijiri. Atunci cine îl poate salva? O minune și constituția sa excepțional de solidă. Alceva nu ne puteți spune despre acest ciudat pacient? Nu pot. N-a întâi am jurat și apoi am primit suma de 10.000 de franci în folosul clinicii mele populare. Dacă nu păstrăi secretul, această sumă îmi va fi luată înapoi. E, chiar credeți asta? Zău că da. Toți oamenii aceia îmi pare extrem de serioși. Acestea sunt declarațiile pe care ni le-a făcut domnul doctor. Pe de altă parte, știm că șeful siguranței n-a reușit încă să obțină de la el informații mai precise asupra operației pe care a făcut-o, asupra bolnavului pe care l-a îngrijit și asupra regiunilor străbătute de automobil. Pare de deci, ce greu să stabilim adevărul. Adevărul pe care reporterul mărturisea că nu poate să-l descopere, îl spiritele mai clărvăzătoare, făcând pur și simplu legătura cu faptele care se petrecuseră în ajun la castelul adu Messi, pe care toate ziarele le relatau în ziua aceea în cele mai mici amănunte. Între dispariția spărgătorului rănit și răpirea celebrului chirurg exista, fără îndoială, o coincidență de care trebuia să se țină cont. De altfel, ancheta a demonstrat justiția acestei ipoteze. Urmând pista pseudo care fugise cu bicicleta, s-a stabilit că acesta ajunsese la pădurea Arc, situată la o distanță de 15 km, că de acolo, după ce și-a arunca se bicicleta într-un șanț, se dusese în satul Saint-Nicola și că trimisese o telegramă astfel formulată ALN, biroul 45, Paris, situație desperată, operație urgentă, expediați celebritate pe națională 14. Roba era irefutabilă. Anunțați, pamplicei din Paris s-au grăbit să ia măsuri. La ora 10 seara, ei expediau celebritatea pe șoseaua națională 14, care trece pe lângă pădurea Arc și duce la Diep. În timpul acesta, datorită incendiului provocat chiar de ea, banda de spărgători își răpea șeful și îl transporta într-un han, în care avea loc operația imediat după sosirea doctorului pe la două noaptea. Asupra acestor fapte nu exista nicio îndoială. La Pontoas, la Gourmay, la Forge, inspectorul principal Ganimar, trimis special de la Paris împreună cu inspectorul Follin-Fong, constată trecerea unui automobil în cursul nopții precedente. La fel și pe drumul de la Diebla Ambriu Messi Și chiar dacă la aproximativ o jumătate de leghe de castel, urmele mașinii se pierdeau, s-au găsit numeroase urme de pași între portița parcului și ruinele clopotniței. În plus, Ganimar observă că încuietoarea portiței fusese forțată. Deci totul se explica. Mai rămânea de stabilit hanul despre care pomenise doctorul. Sacină ușoară pentru un ganimar, răbdător și rutinat în ale poliției. Numărul hanurilor este limitat, iar acesta, dată fiind situația rănitului, nu putea fi decât în apropierea castelului ambeu Ganimar și brigadierul pornire la drum, la 500 de metri, la 1000 de metri, la 5000 de metri, au cercetat și răscoalit tot ceea ce putea trece drept Han, dar împotriva tuturor așteptărilor, muribundul se încăpățâna să rămână invizibil. Ganimar se înverșună, se întoarce în seara de sâmbătă să se culce la castel, cu intenția ca duminică dimineața să facă o anchetă personală. Ori, duminică dimineața, aflăcă o patrulă de jandarmi, zărise chiar în noaptea aceea o siluetă care se strecura pe drumul ce înconjura zidurile. Era un complice care venea după informații, trebuiau să presupună că șeful bandei nu părăsise clopotnița sau împrejurimile ei, seara Ganimar, trimise de ochii lumii grupul de jandarmi înspre fermă, iar el și cu folanfam, se plasară lângă portiță în afara zidurilor. Cu puțin înainte de miezul nopții, un individ ieșit din pădure, se strecură printre ei, trecu pragul porții și pătrunse în parc. Timp de trei ceasuri îl văzură hoinărind printre ruine, aprecându-se, cățărându-se pe stâlpii vechi, rămânând uneori minute întregi, nemișcat. Apoi se apropie de poartă și trecut din nou printre cei doi inspectori. Ganimar în înhăță de guler în timp ce Folanfang îl apucă în brațe. El nu opuse rezistența și cât se poate de docil, se lăsă legat de mâini și dus la castel. Dar când să-l interogheze, răspunse simplu că n-are să le dea lor socoteală și că așteaptă sosirea judecătorului de instrucție. Atunci în legă răzdravând de piciorul unui pat într-una din camerele alăturate pe care le ocupau ei. Luni dimineața la ora 9, de îndată ce sosit domnul Filăl, Ganimar îi anunță captura pe care o făcuse. Fu a dus prizonierul. Era Izidor Botrâle. Domnul Izidor Botrâle, strigă domnul fiilor încântat, întinzându-i noului venit mâna. Ce surpriză plăcută! Excelentul nostru, detectiv amator, e aici, la dispoziția noastră. Dar ăsta e curat noroc? Domnule inspector, permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Botrâle, elev la liceu Jeanson de aici. Ganimar părea cam surprins. Isidor îl salută adânca pe un confrate pe care îl prețuia la justa sa valoare și se întoarse spre domnul fiilor. Se pare, domnule judecător de instrucție, că ați primit referințe bune în ce mă privește. Perfecte! Mai întâi te aflai într-adevăr la Veulele Roz, în momentul în care domnișoara de saint a crezut că te vede pe drumul de țară. Identitatea sosei dumintale o vom stabili noi fără îndoială. Apoi ești într-adevăr Izidor Abotrele, elev și încă unul excelent, muncitor și cu o exemplară. Deoarece tatăl dumii tale locuiește în provincie, ești o singură dată pe lună la corespondentul său, domnul Bernou, care e unis izbor nesecat de elogii în ce te privește. Așa încât, așa încât, ești liber. Absolut liber. Absolut. Ah, îți spun totuși o condiție, una mică de tot. Înțelegi că nu pot elibera un domn care administrează narcotice, care evadează pe fereastră, care mai apoi e prins în flagrant delict de bagabondaj pe proprietățile private, că nu pot face asta fără o compensație. Aștept. E bine, o să ne reluăm conversația începută și o să-mi spui cum stai cu cercetările. În două zile de libertate ai avansat probabil foarte mult. Și cum Ganimar se pregătea să iasă afișând un dispreț total pentru acest fel de exerciții, judecătorul strigă, dar vă rog, domnule inspector, locul dumneavoastră este aici. Vă asigur că domnul Isidor Botrăle merită o steneală să fie ascultat. După informațiile mele, domnul Isidor Botrăle și-a creat la liceul Jansson de SEI o reputație de observator pe lângă care nimic nu poate trece neobservat. Și din câte mi s-a spus, colegii lui îl consideră emulul dumneavoastră, rivalul lui Sherlock Holmes. Nu zău, cu mare ironic. Chiar așa. Unul din ei mi-a scris, dacă Botrele declară că știe, trebuie să-l credeți. Iar ceea ce va spune va fi fără îndoială expresie exactă a adevărului. Domnule botrile, acum, ori niciodată, trebuie să justifici încrederea colegilor dumitale. Te conjur, dă-ne expresie exactă a adevărului. Isidor ascultă zâmbini și răspunse, domnule judecător de instrucție, sunteți crud. Vă bateți joc de licei în care se distrează și ei cum pot. Aveți de altfel dreptate și nu o să vă mai dau prilejul să râdeți de mine. Asta din cauza că nu știu nimic, domnule Izidor Botrele. Într-adevăr, mă cu umilință că nu știu nimic, căci nu pot numi ști ceva descoperirea a două, trei puncte mai precise, care de altfel sunt sigur că n-au putut să vă scape nici dumneavoastră. De exemplu, de exemplu, obiectul furtului. Ah, cu siguranță cunoști obiectul furtului. Ca și dumneavoastră, nu mă îndoiesc de el. Este chiar primul lucru pe care l-am studiat. S-ar mi se mai ușoară. Chiar era mai ușoară? Îzău că da. E nevoie de un simplu raționament. Nimic mai mult? Nimic mai mult. Și raționamentul? Iată-l, lipsit de orice comentariu. Pe de-o parte, furtul a avut loc, deoarece cele două domnișoare sunt de acord asupra faptului că au văzut în mod real doi oameni care fugeau cu niște obiecte. Furtul a avut loc, pe de altă parte n-a dispărut nimic, fiindcă așa afirmă domnul de jevră și fiindcă domnia sa e cel mai în măsură să o știe. N-a dispărut nimic. Din aceste două constatări rezultă în mod inevitabil următoarea consecință. Din moment ce furtul a avut loc și n-a dispărut nimic, Înseamnă că obiectul furat a fost înlocuit printr-un obiect identic. Mă grăbesc să spun că este posibil ca raționamentul meu să nu fie confirmat de fapte, dar este cu siguranță primul care ni se oferă și pe care n-avem dreptul să-l înlăturăm, fără o examinare serioasă. Într-adevăr, într-adevăr, murmură judecătorul de instrucție, avizibil interesat. Ori, continuă Izidor, ce anume din obiectele aflate în salon putea strâmi comia spărgătorilor? Două lucruri, mai întâi tapiseria, nu poate fi vorba de ea. O tapiserie veche nu poate fi imitată și în celăciunea ar fi sărit în ochi. Mai rămâneau cele patru rubensuri. Ce spui? Spun că cele patru rubensuri, agățate pe acest perete, sunt false. Imposibil. Sunt false, a priori, în mod fatal. Îți repet că este imposibil. Acum aproape un an, domnule judecător de instrucție, un tânăr care pretindea că se numește Sharpney, a venit la castelul abreu și a cerut permisiunea să copieze tablourile lui Rubens. Domnul de jevră i-a acordat-o. Sharpney a lucrat în acest castel timp de cinci luni, zi de zi, de dimineață până seara. Copiile pe care le-a făcut el, rame și pânze, au luat locul celor patru mari tablouri originale, lăsate moștenire domnului de jevru de către unchiul său, marchizul de Bobadilia. Dovada nu-i nevoie de nicio dovadă. Un tablou e fals pentru că e fals și cred că acestea nu e nici măcar nevoie să fie examinate. Filer și Ganimar se priveau fără să-și ascundă uimirea. Inspectorul nu mai avea de gând să se retragă. În sfârșit, judecătorul de instrucție murmură. A trebuit să aflăm părerea domnului de Și Ganimar aprobă. A trebuit să aflăm părerea. Și de dură ordin să fie rugat Conteres să vină în salon. Tânărul Licean obținuse o veritabilă victorie. Să-i constrânci pe doi oameni de meserie, pe doi profesioniști, ca Filel și Ganimar, să ia în considerare ipotezele tale, acesta era un omagiu care ar fi un pe cine de trufie. Dar Botrâle părea insensibil la aceste mărunte satisfacții, ținând de amorul propriu și așteptând zâmbind într-una, fără urmă de ironie. Intră domnul de jevră. Domnule Conte, îi zise judecătorul de instrucție, Cursul anchetei noastre ne pune în fața unei eventualități cu totul neprevăzute, pe care voi exprim cu toată rezerva. S-ar putea, vă zic, s-ar putea ca spărgătorii, intrând aici, să fie avut drept scop să fure cele patru rubensuri, sau cel puțin să le înlocuiască cu copii, copii pe care le-ar fi executat acum un an, un pictor pe nume șarpănek. Vreți să examinați tablourile și să ne spuneți dacă sunt autentice? Contele păru contrariat. se uită la botrâle, apoi la filări și răspunse fără să se apropie de tablouri. Speram, domnule judecător de instrucție, că adevărul nu va fi descoperit. Fiindcă nu s-a întâmplat așa, nu e să declar. Cele patru tablouri sunt false. Deci știați, de la bun început. Și de ce nu ne-ați spus? Posesorul unui obiect nu e niciodată grăbit să dea de știre că obiectul respectiv nu este sau nu mai este autentic. Totuși, era singurul mișloc de a-l regăsi. Era altul mai bun. Care? Acela de a nu dezvălui secretul, de a nu i speria pe hoți și de a le propune răscumpărarea tablourilor, care probabil îi cam încurcă. Și cum luați legătura cu ei? Contele nu răspunse, o făcu zidor în locul lui. Printr-o notiță înserată în ziare, această notiță, publicată în Journal” și în Lămate în sună așa, sunt dispusă răscumpăr tablourile. Contele aprobă printr-o mișcare a capului, încă o dată tânărul le dădea o lecție celor mai vârstnici. Domnul Fil, fu, fair play, hotărât, dragă domnule, încep să cred că nu s-au înșelat deloc colegii dumitale. Drage ce spirit de observație, ce intuiție. Dacă oții tot așa, mie și domnului Ganimar nu ne mai rămâne nimic de făcut. O, dar nu era prea complicat. Adică restul e mai complicat? Îmi amintesc într-adevăr că la prima noastră întâlnire părei că știi mai multe. Să vedem din câte îmi amintesc. Afir mai că știi numele ucigașului, nu-i așa? Cine l-a ucis, deci? Pe Jean Daval. Omul acesta trăiește? Unde se ascunde? Există o neînțelegere între noi, domnule judecător, sau mai degrabă între dumneavoastră și realitatea faptelor. Și asta încă de la început. Ucigașul și fugarul sunt doi indivizi distinți. Ce spui?" exclamă domnul filer. Omul pe care domnul de l-a văzut în gudoar și cu care s-a luptat. Omul pe care domnișoarele l-au văzut în salon și asupra căruia a tras domnișoara de semveran. Omul care a căzut în parc și pe care îl căutăm. Nu omul acela l-a ucis pe daval?" – Nu! – Ai descoperit urmele unui al treilea complice care a dispărut înainte de sosirea domnișoarelor? – Nu! – Atunci nu mai înțeleg nimic. – Cine e ucigașul lui Jean Daval? – Jean Daval a fost ucis de... – Botrâle se opri, rămase o clipă gânditor, apoi relo. – Dar mai întâi trebuie să vă arăt drumul pe care l-am urmat, înainte de a ajunge la certitudinea și însăși motivele crimei, fără de care acuzația mea va părea monstruoasă. Și nu e, nu, nu e. Există un amănunt care n-a fost remarcat și care, totuși, are cea mai mare importanță. Și anume că Jean Daval, în momentul când a fost lovit, era complet îmbrăcat, încălțat cu ghetele de drum. Pe scurt, îmbrăcat cantuiul zilei. Ori, crimă a fost comisă la ora 4 dimineața. Am remarcat și eu această ciudățenie făcut judecătorul. Domnul Dejevră mi-a răspuns că Daval lucra până târziu. Servitorii spun că, din potrivă, se culca în mod regulat foarte devreme. Dar să spunem că nu se culcase. De ce și-a desfăcut patul, încât să se creadă că se culcase? Și dacă se culcase? De ce? Auzind zgomot, și-a dat osteneala să se îmbrace din nou până în picioare, în loc să se îmbrace sumar. I-am vizitat camera în prima zi, în timp ce dumneavoastră luați masa. Papuci erau la picioarele patului. Ce l-a împiedicat să îi încalțe mai degrabă decât să-și pună ghetele potcovite? Până aici nu văd, până aici într adevăr nu puteți vedea decât anomalii. Ele mi-au părut însă mult mai suspecte când am aflat că pictorul Sharpnay, -Nee, copistul tablourilor, îi fusese prezentat contelui de către Jean Daval personal. E bine, e bine, de aici până la concluzia că Jean Daval și Sharpnay -Nee erau complici, nu e decât un pas. Acest pas îl făcusem deja în momentul primei noastre discuții. Cam repede, mi se pare. Într-adevăr, era nevoie de o probă. Ori, descoperisem în camera lui Daval, pe una din foile din mapa pe care scria, această adresă pe care o găsisem de altfel imprimată pe sugativă. Domnului ALN, biroul 45, Paris. A doua zi s-a descoperit că telegrama trimisă de la Saint-Nicolas de către falsul șofer avea aceeași adresă, ALN. Biroul 45. Proba materială există. Jean Daval coresponda cu banda care organizase furtul tablourilor. Domnul Filer nu ridică nicio obiecție. Fie, complicitatea e stabilită. Și ce concluzii tragi? Mai întâi că nu fugarul l-a ucis pe Jean Daval, din moment ce Jean Daval era complice. Atunci, domnule judecător de instrucție, amintiți-vă prima frază pe care a pronunțat-o domnul de când și-a revenit din Leșin. Fraza menționată de domnișoara jevră de apare în procesul verbal. Nu sunt rănit. Și Daval trăiește cuțitul și vă rog să o puneți în legătură cu această parte a relatării, consemnată și ea în procesul verbal, în care domnul Dejevră povestește agresiunea. Omul s-a repezit la mine și m-a doborât cu un pun în bărbie. Cum putea domnul Dejevră, care era leșinat, să știe la trezire că Daval fusese lovit cu un cuțit? Botrâle nu așteptă răspuns la întrebare. S-ar fi zis că se grăbește să-l dea el însuși și să zădănicească orice comentariu. Relui imediat. Deci, cei trei spărgători au fost conduși în salon de Jean Daval. În timp ce el se află aici împreună cu acela pe care ei îl numesc șeful lor, se aude un zgomot în budoar. Daval deschide ușa, recunoscându-l pe domnul de jevru se repede la el, înarmat cu cuțitul.